і зав'язав навколо шиї, ніби повернувши собі в такий спосіб рівновагу. Софію Венедиктівну прооперували влітку. Потім рік-другий все було наче добре. Ви ж знаєте, як у таких випадках лікують. Опромінення, хіміотерапія. Важко і для хворої, і для сім'ї. Далі стало гірше. Два роки тому я її поховав. На цих словах Герта, що сиділа біля господаря, лизнула його руку і тихенько заскавучала, ніби співчуваючи і йому, і собі. «Яка розумна тварина!» – вражено зауважила Софія. Вона у нас давно. Дітей не було, а Герда – друг і друг вірний. То ви тепер зовсім один? Не зовсім. Як ви, напевно, зауважили, в квартирі порядок і в холодильнику непорожньо. Приходить наша давня знайома. Вона ще Софії Венедиктівні допомагала по господарству. Цієї миті задзеленчав телефон. Це, мабуть, з клініки, вибачте. Розмова була короткою. Даруйте, я мушу їхати. Все одно вже пізно, ми так заговорилися. Що переказати, Віті? Перекажіть, що я люблю її. Я приїду, якщо можна. Або нехай краще приїде вона і привезе сина. Господи, у мене є син. Не можу звикнути до цієї думки. Валеріан Альбертович викликав таксі. Машина везла Софію нічними вулицями. Дорогою тисячі думок цвяхами стукали в мозок. Навіщо я увійшла в цю квартиру? Навіщо ляпала язиком, що можна і чого не можна? Що тепер буде? Якщо скажу, про що дізналася, це може зруйнувати сім'ю Вітки і Василя. А якщо не скажу? Вікторія любить Валеріана Альбертовича. Це очевидно. Інакше не писала б того листа. Промовчу? Валеріан Альбертович так і залишиться в її очах негідником, бо ж покинув її вагітною. Це несправедливо. Він шукав її, мучився усі ці роки. Але ж Василь. Якщо Вікторія поїде, покине його, забере сина. Ой, що ж то буде, людоньки? Вже по-бабському заголосила подумки Софія. Остання ніч в готелі розстанула, ніби й не було. І ось уже Софія пакує валізи додому. Поїзд вирушав близько опівночі, півночі, тому всі нові знайомі встигли чимно попрощатися, прикласти вустонька до ручки і залишити координати. Особливо журився розлукою Борис Аркадійович – він не залишав Софію і Степана на одинці ані на хвилю, провів з ними увесь день, поїхав на вокзал, допоміг Софії зайти в купе і довго махав рукою у слід потягові. У вагоні Софія мала вдосталь часу, щоб обміркувати побачене, почути, пережити. Поїздка вдалася чудово. Стільки нових вражень, зустрічей, знайомств. Та кажуть, що першу половину дороги людина думає про те, що залишила там, звідки від'їжджає. А другу – про те, що чекає у пункті призначення. А вдома її чекала Наталочка. Микола, як особливо наближений, сам привіз дитину з Тернополя – і зустрів Софію Отож, усі з'їхалися докупи І почалося нове життя в новому році